На мій погляд, на кожному пакеті чи з молоком мав би бути напис. Міністерство охорони здоров'я попереджає. Ковток молока вбиває хворого на панкреатит. Я не здивувалася б, якби дізналася про намір Христини мене отруїти. Безпечне молоко. Ніяких підозр. Я тихо помру і вже тоді ніхто не відволікатиме її від Рудого та Рудого від неї. Я припускаю, що саме так вона могла думати. Хто її знає, цю хрестину стеців? Бог її суддя. Я й не думала їх розлучати. Мені ще бракувало втручатися в особисте життя брата. Я намагалася бути з Христиною приєзною. Завжди вислуховувала її, але ніколи не була з нею відвертою. Це вже занадто. Втім, Христині моя відвертість була не потрібна. Їй був потрібний лише рудий, приборканий рудий, як підтвердження її жіночості. Злі язики подейкували, що з Христиною щось не те, тому вона не змогла знайти гідного нареченого в Канаді, а приїхала обкрутити когось із наших хлопців. Я не хвилювалася через те, що Христині вдасться обкрутити родого. Ну, може, трохи й хвилювалася – але я добре знала рудого, знала, що воля для нього понад усе. А Христина, старий мисливець, Христина Стеців уже обкладала рудого червоними прапорцями. І рудий упізнав їхнє коливання, коливання маленьких червоних стягів. Вони коливалися як маки в полі. Родий старий вовк відразу впізнав, що це вони і є, червоні прапорці, небезпека його чоловічої волі. Одного ранку я прокинулася і зрозуміла, що Христина більше з нами не живе. Я нічого не питала в Рудого, хоч йому му і щось розповісти, але мені чомусь... Не вистачало мужності вислухати історію цієї розбіжності в характерах. Останньою постійною дівчиною Рудого була Една. Една була литовкою, литовським режисером, як сказав Рудий. Безмежно талановита жінка. Една виявилася дуже нервовою. У неї було нервовим усе. Обличчя, волосся, пальці, руки, ноги, живіт, рухи. Абсолютно все. Родий казав, що ця нервовість свідчить про її талановитість. А ще він повідомив мені, що цього разу я закоханий донестями. Всі друзі й родого вважали, що я одна дуже гарна. Чого б я мала їм не вірити? Я знала, що ведни були великі зелені очі, які вміли змінювати свій колір від сіро-зеленого до блакитно-зеленого. Родина називав її очі «відьмацькими» та «морськими». Ще він називав їх «очі, як у русалки». Я не пам'ятаю, щоб чиїмсь очам він приділяв стільки уваги і не шкодував стільки епітетів. Една не могла всидіти спокійно. Вона завжди давала роботу і клопіт своїм занепокоєним рукам. Якщо вона щось не крутила, то щось плела. Бахрому з вона сплітала в коси, будь-яку мотузку вона сплітала в косу. Ковдра так само страждала від рук Едни, але найгірше те, що косички вона плела і мені. Вона тихо підходила до мене, мовчки, Зненацька торкалася мого волосся, ледь чутно віталася саме з ним, не зі мною, і розпочинала плести косички. Мене така поведінка бентежила хоча б тому, що мені було боляче.